Basme în limba română Prințesa Hase Cu mult timp în urmă, în vechea capitală a Japoniei trăia un nobil politician pe nume Prințul Toyonari Fujiwara, soția lui, Prințesa Murasaki și frumoasa lor fică, Prințesa Hime. Era o familie foarte fericită până când, într-o zi, Prințesa Murasaki s-a îmbolnăvit foarte grav. Știa că nu mai avea mult de trăit Așa că a chemat-o pe fica sa, Hasehime Care pe atunci avea doar cinci ani Aceasta nu înțelegea prea bine ce se petrece Însă chiar și pe atunci era o fica ascultătoare și un suflet bun Mama, Ah, draga mea, eu cred că trebuie să mă duc Unde te duci, mamă? Într-o lume nouă și frumoasă nu am de ales, trebuie să plec, dragă. După ce voi pleca, să fii curajoasă, da? Să nu plângi, draga mea, și să ai grijă de tatăl tău. Da, mamă. Hasehime, o persoană înțeleaptă își respectă întotdeauna bătrânii și are milă de cei tineri. Tratează-i pe toți cu iubire și respect. Fii recunoscătoare pentru toate lucrurile bune pe care ți le oferă viața și ai răbdare când ceva nu -ți iese. Draga mea, nu ai idee ce puternice sunt aceste lucruri aparent simple. Ele te vor ajuta să treci peste orice în viață. Da, mamă. Și, într-un final, după ce eu mă voi duce, tatăl tău se va recăsători. Să tratezi pe noua lui soție ca pe mine și să o iubești și să o respecti. Ca și cum aș fi eu. Așa voi face, mamă? Zicând aceasta, nobila Murasaki și-a dat ultima suflare. După câțiva ani, prințul Toyonari s-a căsătorit cu prințesa Terute. Terute nu era nici pe aproape la fel de înțeleaptă și bună ca prințesa Murasaki. Terute era geloasă și haină. Când a văzut-o pe Hase Hime, inima i s-a umplut de gelozie și-și tot zicea Nu e fica mea? Nu o pot iubi Mama, uite ce mi-a zis maestrul Înălțimea voastră! Ea cântă foarte bine la Coto Probabil sunteți mândră de fica voastră oh, Nu e fica mea! Mama, am scris o poezie, vrei să-ți o citesc? Oh, nu mă deranja, Hasehime! N-am timp pentru poeziile tale, idiote! Pleacă de aici! Draga mea, prințesă, nu te supără când te tratează așa! Uneori mă supăr, dar când mă simt prost, mă gândesc la toate lucrurile bune din viața mea. Și, ce să vezi, mă simt bine iar. m avea dreptate. Iubirea, respectul, recunoștința și răbdarea... Ne dau puterea să trecem peste orice în viață. Hasehime era întotdeauna respectuoasă cu terute. Între timp, Hasehime a crescut și a devenit o tânără foarte isteață și deșteaptă. Învăța foarte bine, se pricepea foarte bine la sport și mânuia sabia și arcul ca un război. Însă, cel mai mult îi plăceau muzica și poezia. Era extraordinar de bună la asta! A fost minunat, Hase! Înălțimea ta! n am mai auzit o muzică atât de frumoasă niciodată! Prințesa Hasehime e cunoscută în toată Japonia pentru poeziile și muzica ei! Sunt mândru de tine! Draga mea, ești adevărata urmașa a dinastiei În Înălțimea ta! A venit un sol de la curtea mare lui împărat! Să intre Salutări, prințule Toyonari Am o cerere de la Marele împărat Dorința lui e poruncă Spunem ce pot să fac Pentru Marele, festival al Primăverii și al soarelui Înălțimea sa dorește ca prințesa Hasehime Să cânte la cortul la Marele concert din Palatul Regal Iar prințesa Terute să cânte cu ea la flaut Spune-te, rog, marelui nostru împărat, că va fi onoare pentru ele să cânte la marele concert. Așa că prințesa Hasehime și Terute s-au dus la marele concert. Hasehime a cântat cu atâta farmec și frumusețe, încât întregul regat a rămas fermecat de muzica ei. Nivelul la care cânta ea era prea sus pentru Terute, căci Terute era leneșă și nu se pregătea cum trebuie. În curând, Terute n-a mai putut ține pasul cu Hasehime și s-a oprit de tot din cântat. Însă, nimeni n-a observat că și toți erau atenți la melodiile minunate ale lui Hasehime. La sfârșitul concertului, împăratul și-a trimis solul pentru a-i zice următoarele lui Hasehime. Prințesă Hasehime! Împăratul dorește să zică că Japonia e binecuvântată să aibă pe cineva cu talentul tău pe tărâmul său. Îți e recunoscător că ai venit aici. Și ca să-ți arate mulțumirea, împăratul dorește să-ți ofere 10.000 dintre cele mai valoroase bijuterii din vistieria regală. Recunoașterea împăratului are o mare valoare pentru mine. Da! da! Da! Trăiască Hasehime! Prințesa Terute a devenit mai geloasă ca niciodată când a auzit că și Marele Împărat a luat-o pe Hasehime. Nicio altă prințesă din regat nu se ridica acum la nivelul lui Hasehime. Lui Terute nu-i plăcea deloc asta. Însă nu putea face nimic căci prințesa bună era plăcută de toți din regat. Încerca să-l mintă pe prințul Toyonarii. Ah, Spune-i prințului exact ce ți-am cerut să-i spui. Vezi ce-a făcut fica noastră azi. Ah, S-a supărat pe mine, căci apa pentru baie nu era destul de caldă și m-a stropit pe față cu apă. Bună încercare, te rute. Îmi place că încerci să mă păcălești, dar eu știu că Hasehime n-ar face așa ceva niciodată. Azi, Hasehime m-a deranjat în timp ce cântam la flaut. Nu cred că te-a deranjat, draga mea. Sigur, încerca să-ți corecteze greșelile pe care le făceai. Orice i-ar fi zis de rute prințului, acesta nu se îndoia și nu se supăra pe Hasehime. De rute era tot mai supărată pe zi ce trecea, până când, într-o zi, n-a mai rezistat. Erau în curtea prințului când a venit un sol al împăratului. Simate prinți Toyonari, vin cu o cerere importantă, nu doar de la împărat, ci de la întreaga Japonie. Cu ce te-aș putea ajuta? Împăratul nostru e bolnav. Ne-ai peste măsură de inundațiile care ne distrug toate recoltele regatului. Trebuie să îmbunăm spiritele tunetului, fulgerului, ploii și râurilor ca să se îmbuneze, iar împăratul să poată să-și revine din starea asta. Înțeleg. Situația e foarte gravă, dar eu cum aș putea fi de folos... Prințesa Hasehime e o poetă foarte cunoscută Poate dacă ea va scrie o rugăciune pentru spiritele tunetului, fulgerului, râurilor și ploii Acestea se vor îmbuna și vor fi iertătoare cu pământurile noastre Iar împăratul nostru va fi sănătos din nou Hasehime? Tată! Aceasta e o răspundere uriașă! Voi face tot ce pot! Pentru a ajuta Imperiul, Împăratul și spiritele. Lasă-mi puțin timp de gândire. Nu e nevoie să te grăbești. Să ne zici când ești pregătită. Hasehime se întreba cum să îmbuneze spiritele supărate. Se tot gândea la sfatul pe care i l-a dat mama ei, care era pe moarte. Hasehime.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 Hasehime a hotărât ca tema poeziei ei să fie iubirea, respectul, recunoștința și răbdarea. Pentru a găsi inspirație pentru cuvintele pe care le căuta, s-a dus în pădure pentru a fi mai aproape de spiritele naturii și apoi a scris totul din inimă. În curând scrisese o poezie lungă și frumoasă pentru spiritele tunerului, fulgerului, ploii și râurilor. S-a dus pe malul râului plăzuta și a ridicat poezia spre cer, recitându-o din toată inima, fermecând i pe toți cu frumusețea, iubirea, respectul, recunoștința și răbdarea care îi au din cuvinte. Rugăciunea a funcționat și, într-o zi, ploaia s-a oprit, Râurile s-au retras și inundațiile au dispărut. Împăratul era sănătos din nou. Hasehime a fost cinstită de împărat. Îi ofer prințesei Hasehime titlul Cinjo! Cotenent general, unul dintre cele mai importante titluri din Imperiu! Bravo! Da, da Hasehime! Hasehime! Într-adevăr, era o onoare rară și uriașă pentru prințesa Hasehime. Când prințesa Terute a auzit așa ceva... Gelozia ei a întrecut orice limită a rațiunii ori înțelegerii. Într-o zi... La revedere, dragă! Mă voi întoarce în câteva săptămâni. Împăratul nu are încredere în altcineva. Veți avea grijă de regat cât voi lipsi. Sunt convins! La revedere, tată! Ai grijă de tine! Pa, dragă! Prințesa Terute a profitat de oportunitate. Cât prințul Toionarii era plecat, l-a chemat pe un servitor, Katoda, Katoda, două pe Hasehime în munții Hibari. Maiestate, în munții Hibari e cel mai periculos de trăit. Nimeni nu poate supraviețui acolo mai mult de o zi. Aha, oh, de asta vreau să o duci acolo pe Hasehime. Dacă-i ceri să te urmeze acolo, fraiera mă va asculta. Lasă-o acolo și să nu mai vii pe aici niciodată. Înălțimea ta! Dacă nu-mi asculți ordinele, știi foarte bine că am dreptul ca prințesă să te pedepsesc foarte, foarte tare. Da, mai este data ta! Așa că, a doua zi, Katoda a adus-o pe Prințesa Hasehime la muntele Hibari. Katoda, tu de ce m-ai adus aici? Cincio Hasehime, Prințesa Terute mi-a cerut să te aduc aici, pădure, dar eu nu voi face. Katoda, nu trebuie să mor cu mine? Întoarce-te, știi că pot avea grijă de mine însă. Iubirea, respectul, recunoștința și răbdarea au făcut minuni tot timpul Mă vor ajuta și aici Știu, dragă prințesă, ai bucurat spiritele tunetului, fulgerului, ploii și râurilor cu calitățile tale Poți bucura și spiritele pădurii Dar și eu ar trebui să te ajut Nu am refuzat-o pe mama ta vitregă și te-am adus aici pentru că știam că... Dacă aș fi refuzat, ar fi găsit alt plan malefic ca să te rănească. Dar în felul acesta putem sta aici și plănui un contraatac? Nu! Poate că e geloasă pe mine, dar e o regină bună. Nu voi răni. Iar dacă mă întorc, s-ar putea să rănească pe alții ca să sufăr eu. Uneori e mai bine să te lași pe mâna de sine lui Catonda. Dacă spiritele vor să mă întorc și să fiu regină, tatăl meu mă va căuta. Până atunci, mă bucur să fiu un sânul naturii. Turi a construit o colibă în pădurea din muntele Hibari și a rămas acolo cu soția sa și cu prințesa Hasehime Între timp, prințul Toyonari se întorsese și a rămas șocat când a auzit că Hasehime a dispărut A căutat prin toată țara, dar n-a găsit nici urmă de ea Trecuseră câteva luni Într-o zi... Ne pară rău înălțimea ta, dar am căutat prin toată țara, până și împăratul a trimis echipe de căutare în toate cele opt direcții, dar n-am auzit nimic de cincio hime. Nu voi renunța. Fica mea iubea pădurea. Mai știți cum s-a dus în pădure să se inspire pentru poezia ei, pentru spiritele tunetului, fulgerului, ploii și râurilor? Mă duc în cele mai întunecate păduri să o caut. Înălțimea ta! E imposibil ca prințesa să fi supraviețuit în pădure atâtea luni. Fica mea a mulțumit spiritele tunetului fulgerului ploii și râurilor. Oare nu va putea mulțumi spiritele pădurii? Dar înălțimea ta, de ce nu s-a întors singură? Sigur, are un motiv pentru care nu s-a întors. O voi întreba când o voi găsi. Voi începe să o caut mâine de dimineață și nimeni nu va cunoaște planul. Da, ta. Așa că, a doua zi de dimineață, prințul Toyonari a plecat. Nici măcar prințesa Terute nu știa de planul său de a căuta pe prințesă prin păduri. Prințul a căutat săptămâni întregi. Credea în faptul că Hasehime era în viață și era hotărât să o caute. După patru săptămâni de căutare, a ajuns la muntele Hibari. S-a oprit la un pârâu ca să bea apă. Ce se aude? Oare... se poate? Hasehime! Hasehime! Tată! Tată! Ah, fica mea! Te-am căutat peste tot! Ach, mă bucur să te văd! Ești bine, draga mea! Da, da, tată! Prințesa Hasehime și Katada i-au povestit totul prințului Toyonari. I-au zis cum prințesa Terute a vrut să rănească pe Hasehime. Prințul Toyonari era foarte furios. Femeia aceea va fi pedepsită. Cum poate o femeie plină de gelozie să găsească loc în inima ei pentru iubire, respect, recunoștință și răbdare pentru a-și servi regatul și oamenii ei? Prințul Toyonari a ordonat ca Terute să nu mai fie primită vreodată în Japonia. Hasehime a crescut și a ajuns una dintre cele mai mari conducătoare ale Japoniei, care și-a condus oamenii cu iubire, respect, recunoștință și răbdare.